Jaha du Daniel alltså det, det är inte lätt så här att vara bunde som kommer till stan och försöker mm. eh, finna sin plats här. Allt känns inte riktigt eh, som jag är van vid alla gånger och ja, man, man har en tendens att vilja ha saker på sitt sätt och eh, vilja hålla sina traditioner till liv. Allting ska vara som det alltid har varit så när det kommer stora förändringar så blir det bara huller och buller och allt blir kaos. Och, och Frustrerad. Så eh, jag, jag sitter här nu lite grann och har, har blickat tillbaka mot den plats jag har kommit ifrån och jag har känt igen mig väldigt mycket också i, i det jag har fått uppleva här idag så ja det, det har varit spännande. Spännande måste jag säga så det ser jag fram emot men, men du Danny du har ju gjort en, en ännu längre resa än vad jag har gjort idag du har ju kommit väldigt lång väg ifrån för att besöka oss i podden här va? Ja, nu har jag ju kunnat vara med i podden oavsett var jag har varit, men, men du har helt rätt. Jag har gjort en lite längre resa än vad du har gjort, fast nu gjorde du din resa för ganska länge sedan. Du har varit mm. stadsbo i många år, vad jag vet. Men äh, jag, jag, jag har ju varit ute och rest som nämnt och vid inspelningen av den här podden så har jag precis återvänt från USA och... Äh, det har varit en, en turbulent upplevelse måste jag säga. Det är ju inte första gången jag har varit ute och flugit. Den, den saken är säker. Det har jag gjort många gånger. Men det, det här har bara varit en sån här flygtur där allting gick fel hela tiden. Jag menar, man, man kan ju försöka fixa till saker och ting så att det ska gå så bra som möjligt. Till exempel, för att undvika Los Angeles-trafiken ska man ju helst vara ute i god tid. Det vill säga, åk någon timme innan du hade tänkt åka, för fastnar du... Ja, då kan du bli sittande ganska länge där. Och med den tanken och planeringen då kom jag ganska snabbt till Los Angeles flygplats där. Och tänkte ja ah, vilken, vilken tur då kan jag ta det extra lugnt när jag kommer fram. Bara för att nästan direkt få ett sms där jag kollar och då är planet försenat en timme och tio minuter. Och jag tänker... Okej, okay. det var ju ingen höjdare där. Det var ju inte kul, och så dessutom ska jag ta farväl av partner och allt möjligt där borta, och det känns inte kul alls. Och ja, nej, det blev, det blev väldigt spännande. Och så blev man sittande där, och det blev bara en längre och längre fördröjning. Och för att göra det här kort, jag satt sex timmar på Los Angeles flygplats. Oh. Och, och satt där och undrade, vad tusan gör jag här egentligen? Innan de fick ändan och vagnen att köra igång det här planet. Och ja, de lovade ju då att eh, det skulle vara en lugn och fin flygtur därför att de såg på instrumenten att det skulle vara bra väder och allt möjligt. Och så blev det den mest turbulenta flygtur jag någonsin varit med om. Det är, mer luftgropar har jag aldrig varit med om, så... Allting gick fel. Dessutom satt jag med två väldigt arga centraleuropeer där. För de hade missat det här planet som de skulle byta till när de anlände till Köpenhamn. Så de var på mindre bra humör. Och låt oss säga, den atmosfären spred sig. Så mm. inte den bästa flygturen. De, de flög in en del av den försenade tiden. Det gjorde de. Men oj, oj, oj. Alltså, jag, jag sitter här med, med en väldigt bit och upplevelse. Och jätteläge, alltså, in i bomben. Ja, det blir en upplevelse i alla fall. Något utöver det vanliga. Men jag kanske inte den bästa upplevelsen i världen. Det, det kan jag tänka att bara sitta och vänta i alla dessa timmar. Det, det tär på både kropp och själ till slut. och Sen och tvingas in i den här miljön där man stängs in i som ett fängelse och inte kan röra sig i stort sett i, i ännu fler timmar- Ja, det är, det är ett under att man överhuvudtaget är, är vid närvarande när planet väl landar kanske. Så jag tror vi, vi alla har tur som, som har det på plats här nu. Och jag tal för och, och allt möjligt så att vi kan njuta av ditt sällskap igen. För <laughs> ja, några minuter till på planet så hade det kanske varit kört. Ja, fullt så illa var det ju naturligtvis inte. Det är bara så... Så frustrerande för man sitter fast i den där konserven i så många timmar och man kan inte göra särskilt mycket. Mm. Sätena är små och trånga och allting känns trångt och obehagligt. Luften är väldigt återanvänd kan vi väl säga och ja, där finns väldigt mycket som, som gör att det känns... Lite obehagligt. Samtidigt är det kul att vara ute och flyga. Visst, det är aldrig kul att säga hej då till flickvännen för att eh, hon ska stanna kvar där ett tag i andra sammanhang och jag behövde komma tillbaka för... Jobb och allt möjligt annat här, men ja, sånt är livet helt enkelt. Man får ta det som det kommer. Jag är bara glad att jag, att jag kan sitta här och prata och känna mig hyfsat på barnen i alla fall. Men ja, jättelägar som sagt och blir det lite underligt då, då förstår ni varför. Jag hade i alla fall tur på ett sätt och det är att filmen vi skulle titta på till idag... Den fanns ju faktiskt ombord på planet. Den mm. fanns i den här lilla listan med olika filmer man kan välja på. Så jag blev väldigt glad. Nu hade jag ordnat så att den låg hemma och väntade på mig när jag kom hem. Men jag tänkte, då kan jag ju lika gärna titta på den medan jag flyger. Och försöka få driva ett par av de där lite små och obekväma timmarna. Men... Jag visste inte hur mycket de förändrar filmer inför eh, flygturer och liknande. För de räknar ju med att det finns barn och allt möjligt annat. Och lättkränkta människor. Så därför så, så justerar de saker och ting. Och något de hade justerat i dagens film, det är svordummar Så F-ordet hade ersatts med freak. C-ordet hade ersatts med cook. Det vill säga kock. Och en massa andra sådana där små omskrivningar. Och till en början så satt jag och undrade. Det var väldigt vad vältaliga folk är i södern. Alltså de vill inte stöta sig med folk. Och så lyssnar man lite extra noga. Och kan höra hur de har klippt in det där ljudet. Det stämmer inte riktigt. Mm. Och då blev det helt plötsligt en liten lek för mig att sitta och gissa. Vilka ord har ersatt vilka ord? Och ja det blev väldigt uppenbart väldigt fort men det är, det är en väldigt nervattnad version jag tittade på. Jag var tvungen att titta lite på den jag hade liggande när jag kom hem för att eh, verkligen få helhetsupplevelsen men gödses eh, vilken barnvänlig version jag tittade på. Oh, ja, ja, ja. Jag kan tänka mig att eh, de hade en hel del arbete med att klippa in alla de snällare orden i den här filmen. För här svärs det ju åt höger och vänster och det finns inte en människa i den här filmen som inte vräker ur sig en massa olämpligheter i tid och otid. Så ja, det, är, det är ett heltidsjobb i ett par månader känns det som nästan. Så det, ja, det är imponerande att de verkligen ger sig kast med det där. Men eh, det, det kanske inte försämrar filmen allt för mycket. Det kanske känns lite konstigt med språkbruket. Men eh, själva känslan hoppas jag förblev någorlunda intakt vid en, vid en bra inklippning där. Ja, jag skulle vilja påstå att essensen av filmen är ju kvar. Så att jag har ju fått ut det rätta innehållet kan vi väl säga. Men... Det, den blir ju extremt mycket roligare att titta på med, med tanke på alla de här förändringarna. För det blir så påtagligt och så noterbart att det inte riktigt stämmer. När, när någon ska försöka förelämpa någon annan och använda ord som, som inte är förelämpningar. Så alltså sitter man och undrar: vad, vad tusan håller du på med egentligen? Och så slås man ju ut av insikten ah, flygplanscensur. Jag upplevde ju något liknande när jag satt och tittade på Blade Runner 2049 när jag var ute och flög vid ett annat tillfälle för då hade de ju censurerat allt som var lite smånaket. Människorna kan jag ju förstå men de hade ju till och med pixelerat statyer och liknande och jag satt och undrar hur känslig är man om man inte kan gå förbi en staty och bli helt förskräckt att nej men titta där, där är någonting som liknar en människa usch det, det står jag inte ut med. Men ja, så, så är det. Flygplansvarianterna är, är intressanta varianter. Ja, det är alltid det är lite roligt. Och, och, ja, ibland så är det ju till och med filmer som gör det till en nästa grej och, och göra det. Eh, Roligt med, med flygplansversionen också jag minns att eh, Simon Pegg och Edgar Wright hade roligt med Shaun of the Dead och ersatte alla fucks med funk eh, och, och det skapar en, en väldigt intressant dialog i, i filmen som eh, gjorde den också lite extra rolig där. Det kan jag faktiskt tänka mig, oj, oj, oj. Men det, det är ju ambitiöst på så sätt att det, det tar tid att sitta och klippa in och mixtra om och fixa och försöka få det att låta hyfsat naturligt. Det enkla hade ju varit att gå in och bara sätta ett blip över så att man inte hör vad de säger. Men ja, som sagt, det, det blir ju en grej av det och vill man investera tiden, ja... Gör det, jag tycker det är kul och jag hade väldigt kul när jag tittade på filmen som sagt men eh, det blir ju lite fel det ska sägas så jag behövde en liten, en liten uppfriskning och det har jag tagit mig så jag känner mig redo att prata om den här för vad är det för något vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Three Billboards Outside Ebbing, Missouri från 2017 med manus och regi av Martin McDonough. Och den här filmen sa vi var baserad på en verklig händelse förra veckan och det stämmer delvis åtminstone. Historien som vi ser i den här filmen är ju en som Martin McDonagh har skrivit själv och hittat på. Men den är vagt baserad på någonting han såg när han var ute och reste i Texas. För då var det folk som hade skrivit såna här uh, skyltar med protester till den lokala polisrörelsen. Och med den inspirationen och viljan att skapa lite intressanta rollfigurer så skapade han en historia som är väldigt rörande på många sätt måste jag säga, men, men jag kan inte förneka att den är väldigt obehaglig också mm, Ja, det är en film som är allt möjligt skulle jag vilja säga den, den är gripande, det är ett väldigt mänskligt berörande drama som finns här, samtidigt kan det vara obehaglig och skrämmande ibland. Det kan vara spännande och den kan vara riktigt fnissrolig emellanåt också. Ja, det, det finns många element här i, i Three Billboards som eh, jag inte, inte känns så ja, normala alla gånger. och Det är ju lite McDonald's signum. Han har inte en ens att ta någonting ett specifikt moment, en specifik eh, idé och sen så bygga saker runt omkring i olika lager och eh, sammanför massa olika eh, stilar, idéer, genres nästan emellanåt i sina filmer och, och, och gör det till någonting speciellt som man inte vet vad det är man får uppleva egentligen man vet inte vart det hela ska leda man eh, sitter nästan som på nålar bara på grund av att vi har att göra med en filmskapare som som tänker nytt, som eh, leker lite med, med manuset och, och våra förväntningar vart vi är på väg och, och tar det sedan någon helt annan annanstans. Och, eh, jag fick upp ögonen för, för McDonough när jag såg In Bruges för första gången en, en film om ett par yrkesmördare som är på, på flykt i, i, i Bryssel och ja, det, det, det kändes vid första anblick som en bara lite kvicktänkt komedi, men som där hela tiden byggdes på både allvarliga moment eh, eh, lite thriller-moment och eh, även en mer filosofisk dialog in i det hela och allt var så väl skrivet och det flöt in i vart annat så jag, jag blev verkligen intresserad av att se vad den här manusförfattaren och regissören skulle göra härnäst och eh, ja här sitter vi nu med three billboards och eh, ja, Martin McDonagh han eh, är fortfarande intresserad av att skriva intressanta manus som tar en till helt annorlunda ställen. Ja, annorlunda ställen får man ju definitivt säga och då menar jag inte att det är den amerikanska södern för det är ju ett område vi har besökt i många historier tidigare. Mm. Det är snarare hur vi hamnar där, med vilka rollfigurer och vad det är för historia de spinner tillsammans. För det vanliga i film, det är ju att man håller sig till en viss genre. Man kanske blandar in lite av en annan genre för att ge den en liten annan spin. Men Three Billboards, det är en sån blandning att det, det är svårt att säga vilken typ av film det faktiskt är. Och det är kanske det som bidrar till att den har en sån realistisk känsla det här är inte en däckarhistoria så som vi känner dem det här är inte en polishistoria så som vi känner dem det här är inte ett drama så som vi känner dem och så vidare det här är lite allt möjligt och därför så känns det äkta på ett sätt som är väldigt intressant mm. samtidigt är det udda att det känns så äkta för många av rollfigurerna är väldigt stereotyper och vi kommer att prata om åtminstone en av dem senare. Men man har tagit vissa karaktärsdrag som är väldigt osmickrande och gjort dem större, mer karikatyraktiga. För det, det är snarare så man ser på den här typen av person än vad de kanske är på riktigt. Men i sammanhanget så känns det så rätt. Så, ja men det här är en sådan person, jag känner igen den. Och det är ju för att hela historien är välbalanserad att bara för att man skruvar till vissa rollfigurer för att göra dem mer, ja, vad de ska föreställa. Det spelar ingen roll för det andra väger upp det och verklighetskänslan består. Och det kräver enorm fingertoppskänsla. Mm, ja, det gör det alltså absolut och speciellt med, med Three billboards här. För här har man ju verkligen... Överdrivit verkligheten eh, mm. gjort det till någonting mer. Man har skrivat till eh, karaktärsdrag, man har skrivat till situationer och, och gjort dem mer eh, slagkraftiga mm. eh, och nästan förlöjligande ibland också mer komiska och, och ja, det, det borde inte klicka rätt. Men sättet som Three Billboards är skriven så så finns det ändå en mänsklighet där och just mänsklighet tror jag är ett ord som jag kommer att ta upp flera gånger under, under den här podden för det känns så äkta ändå trots att allting är så, så udda och, och överdrivet så, så finns den här verklighetskänslan där och den känns nästan mer markant i Three Billboards än eh, riktiga diskbänksrealistiska eh, filmer som man Ser på för det, det, det finns någon äkthet i, i de här extrema dragen som tillförs manuset här, och det blir jag riktigt förbluffad över. Och sen när det kommer till, till karaktärerna så... Ja, hela historien är ju nästan uppbyggd som eh, svart och vit till en början. Allting är väldigt polariserat. Vad som är rätt och vad som är fel. Den eh, huvudrollsinnehaverskan som eh, kämpar mot rättvisa kontra den lite eh, dumma och lata poliskåren och så vidare och så vidare. Men... Eh, allt eftersom filmen går så tillförs det mer mänsklighet till filmen, till berättelsen och speciellt till karaktärerna. För det finns inte en enda liten biroll här som inte känns om som en människa. Som det är någon som har tänkt till och skapat en verklig varelse som känns eh, realistisk på något sätt. Hur eh, udda den än må bete sig. Mm. Och allt eftersom filmen går så kommer det eh, mer lager och, och tillföras den här eh, rollfiguren. Eh, och man får lära känna alla bättre och bättre. Och ja, till slut så står vi där och vi har en, en, en riktig, verklig, kännande tänkande människa att göra och samtidigt så, så ändras ju hela maxstrukturen i filmen också och allt ställs på ända så ja, det, det blir omtumlande och det, det känns verkligen och ja, det var någonting som jag var mäkta imponerad av den här typen av eh, manusförfattande det, det görs inte så väldigt ofta tycker jag Nej, det är ett väldigt starkt manus här skulle jag vilja påstå. Även om jag kan tycka att dialogen här och där blir lite, blir lite staplande och lite mm. stel och lite tråkig. Men det, det går i linje med rollfigurerna så jag kan inte riktigt kritisera det på det sättet. Men ändå, all dialog är inte lysande. Och ju mer jag tänker på rollfigurerna så slås ju av tanken Ingen utav de här är normala människor. Sen börjar jag sitta och fundera på vad är en normal människa egentligen? Och inser ganska snart, vi är alla lite udda och har lite idéer för oss och liknande. Så ingen är normal på det sättet som, som man oftast använder uttrycket. Vi är individer med styrkor, med svagheter och det är alla rollfigurerna här. De har sina mörka sidor, de har sina ljusa sidor, de har det som är positivt, de har det som är negativt och sedan väljer de vilka delar av sina personligheter som ska lysa fram och vara de dominerande dragen och... Jag var faktiskt imponerad över karaktärsutvecklingen i den här mm. filmen. För en, en halvtimme in i den är det lätt att tro att okej, okay, det kommer att gå på det här sättet. Jag har sett den här typen av film förr. Vi kommer att sluta här. Det kommer att hända och så vidare och så vidare. Och tio minuter senare så svänger allt till och man undrar, men vänta nu här, vart är vi på väg nu? Och det är väldigt uppfriskande med en film som inte är förutsägbar, som, som slänger lite twistar och allt möjligt annat på en, svänger om och rör till dig i grytan för eh, helt plötsligt står man inför någonting helt nytt. Och vi som ser väldigt mycket film till det här poddandet och även privat, vi blir ju väldigt mätta på de här förutsägbara filmerna. Så när vi ser någonting som, som svänger till, då blir det en, en väldigt intressant upplevelse. Ja men visst alltså i, I det här fallet så, så lockas man in I det här säkra berättandet Att eh, okej nu är det den här typen av film Vi ska få titta på Det kommer att vara ett lågmält Melodramatiskt drama Om en, en kvinnas kamp för rättvisa Och ja det, det, det är ju det Ett tag i alla fall Och det fortsätter ju i och för sig Att vara det genom hela filmen Men inte på det viset som man riktigt tror alla gånger. Eh, för den här eh, säkerheten som man lockas in i- den här traditionella eh, som finns i berättandet- det, det skiva sakta men säkert åt sidan. Och helt plötsligt står man där- och hela filmen eh, bara vänds ut och in helt plötsligt- och man tänker... Å, okej, okay, vad, vad är det här? Det, det här var inte vad ni lovade mig i, i början av filmen. Vart är vi på väg nu? Och, hela tittarupplevelsen blir nästan till en däckaruppgift när man de, sitter och, och tänker okej, okay, vad har de tänkt ska hända här näst? nu? Vart är vi på väg? Vad, vad är den logiska slutsatsen? Och vad ska de skriva till nästa gång? Och ja, jag satt åtminstone på helspänn bara genom att försöka vara ett steg före filmen och det var inte så lätt alla gånger faktiskt så här har man verkligen tänkt till Ja för alla de där misstankarna man har, alla logiska slutsatser man har dragit de kan ha varit helt fel för, för filmen lutar åt ett visst håll och man tycker okej okay, då måste det logiskt sett gå till så här och så svänger det till och då visade det sig att alla föraningarna man hade de är helt fel, man är helt ute och snurrar och... Ja, som nämnt, det, det är väldigt uppfriskande med en film som inte är förutsägbar. Och den har sina styrkor och den har sina svagheter. Jag skulle inte vilja säga att den är perfekt på något sätt och vis, för det är saker och ting som skaver mig. Men om det är till filmens nackdel eller ej, det är svårt att säga, för... Vissa saker är personlig smak och då är det svårt att säga att det är rätt eller fel för det kanske fungerar väldigt bra för dig men inte för mig eller vice versa eller helt annorlunda för någon annan. Men eh, det är en film med mycket material och mycket att skala av och titta närmare på vilket ska bli väldigt intressant. Men innan vi gör det så är det väl hög tid att ta närmare titt på vad handlar egentligen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri om? Jo, efter en tragisk händelse där Mildreds dotter blev våldtagen och mördad har hon inte fått några svar och ingen gärningsman har identifierats. Hon bestämmer sig därför för att hyra tre gamla oanvända reklamtavlor utanför samhället där hon bor för att förmedla sin frustration till allmänheten och i synnerhet till byns poliskår. Detta leder till att massmedia för upp ögonen för hennes fall. Lagens väktare ser affischerna som en skymf mot deras arbete och menar att det är en orättvis kritik mot deras verksamhet. Och då samhället verkar stå mer på polisens sida än på Mildreds blir varenda dag då affischerna finns kvar en dag full av utmaningar och kränkningar. Då Mildred vägrar att ge med sig stegras spänningarna i byn och hela samhället polariseras allt mer när alla tvingas välja en sida. Mildred ökar insatserna i hennes kamp för rättvisa och till slut vet ingen längre var det ska stå. Speciellt när Mildreds ilska och frustration inte verkar ha några gränser. Och det är ju väldigt lätt att känna sympati med Mildred som har förlorat sin dotter under väldigt brutala former. Mm. När de återberättar vad som har hänt så isar det ju längs ryggraden. Det känns ju bara så fruktansvärt fel att det här har hänt. Om man tittar på polisen och undrar... Vad tusan håller ni på med? Varför försöker ni inte lösa det här? Men som polischefen faktiskt påpekar, det finns ju begränsningar i vad polisen kan göra. De kan undersöka, de kan leta bevis, de kan dra och nysta i ledtrådar- men de är ju inte trollkarlar. de kan inte skaka fram vem som är den skyldige utan någonting som bevisar det och även om de har en misstänkt gärningsman, vilket de inte har i det här fallet, så måste de ju ha bevis för att kunna säga han är den skyldige och det är inte alltid det lättaste. Men med tanke på att många av poliserna i den här historien beter sig väldigt illa så är det lätt att åtminstone till en början att se dem som de här klåparna som inte får någonting gjort och Mildreds frustration och ilska är mer än berättigad och vi kan förstå varför hon gör det här med reklamskyltarna för att på något sätt försöka skaka liv i den här undersökningen men Mildreds roll i den här historien förändras ju med filmen och detsamma gäller ju många av rollfigurerna för de förändras faktiskt mm. och det är en intressant utveckling för vi tar någonstans för givet att det är klart att vi kommer att sympatisera med offret genom hela historien, det är ju det som är meningen, vi är ju sympatiska människor allihopa men Mildreds agerande är inte alltid klockrent om vi säger så hon är långt ifrån perfekt och hon gör en hel del över Trump som gör det nästan lite obehagligt att stå på hennes sida faktiskt mm. medan det händer saker med medlemmar inom poliskåren så får en att få lite sympati med dem även fast vissa av dem är rena rötägg så det är intressanta karaktärstudier i den här filmen ingenting är vad du förväntar dig att det ska vara Mm, ja precis. Alltså, ja, filmen verkar ju eh, ha som uppgift för att problematisera våra sympatier i, i den här filmen eh, och, och bara få sig ifrågasätta varför vi tar en viss ståndpunkt i den här frågan. För det som vi till början kan tycka var fullkomligt svart och vitt det, det smälter ju in i, i gråzoner och man får ju insikt i, i båda lägren här och allt eftersom får man ju mer och mer sympati för, för båda lägren och man vill att det, det ska funka för, på båda håll mm. eh, och eh, det, det går ju inte riktigt eh, alla gånger utan eh, det, det måste nästan finnas en, en vinnare och en förlorare här eller åtminstone en förlorare det är inte alltid någon eh, alltid vinner kanske alla gånger eh, så att det, det, det blir en, en personlig insats nästan som man som tittare får i den här filmen när eh, vi, vi, vi lär känna de här karaktärerna man så små börja förstå dem eh, man kanske inte identifiera sig med dem men man kan eh, till viss grad sympatisera med dem i alla fall och eh, när vår eh, hjältinna börjar eh, bete sig allt mer märkligt också så så känns det inte riktigt rätt man tar nästan ett steg tillbaka från det hela och börjar begrunda sig själv och tänker vad är det här för person jag har hållit så nära under filmens gång här när det här håller på att hända och sen får man se det från ett annat perspektiv från andra sidan också det bara blir mer och mer problematiskt så ja det är en problematisk film överlag och det är det som är så snittsigt gjort här att man man till slut känner för precis alla människor som man stöter på här och eh, man har ett visst band till dem allihopa, man kanske inte tycker om dem men man kan förstå dem om man eh, ser det från, från deras synsätt lite grann så, eh, ja, så kan man acceptera dem i, i högre utsträckning och att ja, det, det, det är riktigt starkt gjort med, med de känslomässiga banden som den här filmen verkar knyta åtminstone med mig i alla fall. Ja, jag kan väl säga så här att jag trodde aldrig att en film skulle få mig att sympatisera med ett rasistiskt rövhål. För det är det bästa sättet att beskriva en av rollfigurerna här som dessutom har... Den största utvecklingskurvan i filmen utan att säga för mycket. Och det tror man verkligen inte när den här historien börjar. För eh, den personen är verkligen på ett ställe i livet där det enda man gör är att man vill ge den här personen en smäll på käften. Alltså, det finns ingenting med den här som man överhuvudtaget gillar. Och man, man vill ty sig till den här stackars Mildred som har förlorat sin dotter och så vidare. Och sen börjar saker hända och utveckling sker, situationer förändras och man sitter och tänker, va, va, varför känner jag någonting för den här personen? Jo, därför att där händer grejer och givetvis, vi ska inte spoilera den här filmen, det ska vi inte. Men där finns saker vi måste prata om, men vi måste göra det i så fall på så, så snygga sätt som möjligt. Vi, vi ska göra vårt bästa här. Men om vi ska prata med den rollfiguren som startar den här historien så har vi ju Mildred. Och det första vi i princip ser det är ju när hon står och tittar på de här reklamskyltarna för att sedan sticka till reklamkontoret och fråga vad kostar det att hyra de här under en viss tid och så vidare. Och vi får ju inte veta vad det är för budskap som hon vill leverera då. Vi vet inte heller vad som har hänt då utan det kommer ju allt eftersom. Och det är ju inga smickrande skyltar, det kan vi ju inte säga. Det är ju särskilt polischefen som får sig en rejäl känga av dem. Och jag sympatiserar verkligen med Mildred i den här situationen. Men ju mer vi lär känna henne desto mer inser vi att hennes relation med dottern var inte den absolut bästa och jag undrar om det någonsin har varit den här klassiska moderdotterkärleken och sympatin och liknande. Det känns mer som att de har varit lite fientligt lagda mot varandra och den här protesten mot hennes mord och våldtäkt, det gör hon mer av principiella skäl. Ja, det, det är ju i högsta grad personliga skäl i alla fall. Hon eh, har någonting som verkligen grämer henne och, eh, och att få en lösning på det här fallet det, det skulle ge henne lite, lite ro och få undan lite eh, både skam och eh, nästan känsla av skuld inför det som har skett. Så eh, Mildred har ju mycket som vilar på hennes just nu Hon känner sig verkligen desperat. Det är för mycket för henne så att det verkar som hon är på gång och kollapsar fullständigt. Så det här är ett desperat försök att nå ut till ja, någon, vem som helst och, och, och försöka höra hennes röst och, och hjälpa henne framåt. Och, ja det är ju folk som som försyn på meddelandet och, och lyssnar men ja, jag vet inte om eh, gensvaret var det som Mildred riktigt hade räknat med alla gånger men hon eh... Tesla är ju till en början, åtminstone om man bara ser till reklamskyltarna, väldigt eh, propert eh, tillväga i, i förhållande sättet. Det är inga eh, direkta skymfer som finns på eh, reklammaterialet som hon klistrar upp, utan det är en eh, rom, en rak frågeställning mm. eh, som ska väcka känslor, och det är egentligen ett bra taktiskt grepp från hennes sida för att försöka få någonting att hända. Eh, och det kan jag absolut sympatisera med och eh, samtidigt förstår jag verkligen eh, polisens eh, reaktioner mot det hela när de känner att vi, vi har gjort vad vi har kunnat i det här fallet. Vi, vi har ingenting vidare att gå på om inte ett smärre mirakel inträffar. Eh, och eh, på den här kollisions kursen bär det med, med då ökade insatser hela tiden och Mildred, det är ju en det är en tuff tjej mm. eh, som kan ta för sig och inte rädds någonting verkar det som. Hon har fötterna på jorden, hon har eh, smort munläder och ja, hon kan ta för sig helt enkelt. Och hon är, hon är van vid att ta plats. Eh, så det, det, det hela känns som ett ett naturligt spel för henne att spela. Det, det är så här hon är. Hon eh, verkar vara lite eh, en sån person som vill eh, skapa drama, som eh, är lite smått rebelliskt av sig och går sin egen väg. Och, eh, det verkar vara så folk omkring henne har sett på henne under en längre tid, men i och med reklamtavlornas eh, eh, intågande här så eh, Går det hela till, till högre höjder och eh, folk börjar se att den här rebellen kanske har gått några steg för långt den här gången. Jag tror hon dessutom har blivit ganska illa behandlad av livet. Vi mm. får ju vissa insikter i vad hon har gått igenom och vi kan ju inte säga att livet har varit särskilt snällt mot henne så... Det här med dottern är nog bara droppen som får bägaren att rinna över. Att nu, nu är det nog. Nu, nu ska jag sätta den här foten här och kräva att någon gör någonting. För det är min sann, på tiden att någon gör någonting för mig. Och som sagt, jag kan förstå det och jag kan sympatisera med det. Men hennes utvecklingskurva är ju åt det, det lite negativare slaget. Hon kommer att göra saker och ting som... Som är svårt att försvara på många sätt och vis. Det är, det är inte moraliskt på något sätt och vis. Och visst hon är offret här men hur långt låter man offermanten skydda egentligen? Hur många övertramp ska man få lov att göra efter någonting sådant? Så det är ju hennes utveckling här och jag ska ärligt säga, jag är inte hundra procent överens med slutet, för filmen bits ju lite av vi, vi har ju fått ett spadtag i den här verkligheten i den här historien och saker rullar ju på efter att filmen är slut och vad det är på väg är jag inte riktigt med på det, det är inte riktigt den vägen jag hade velat men det är å andra sidan poängen här, det finns en, en utveckling som vi ska och reagera på. Och det är snyggt skrivet, det är snyggt gjort. Jag fick inte ut riktigt vad jag förväntade mig och ville ha utav den här filmen. Men jag kan inte kritisera det för att det är dåligt. Det är det absolut inte och Mildred är en fantastisk rollfigur. Jag vill dessutom säga att Frances McDormand som spelar rollen gör en suverän insats. Jag köper precis allt. Det känns så äkta och det är kanske det som gör det lite obehagligt mot slutet. Ja alltså Francis McDormand gör en sån insats här alltså att det är inte klokt. Det känns verkligt ut i fingerspetsarna här, sättet som hon gestaltar Mildred på det här är verkligen en, en människa i kött och blod som vi får uppleva och vi får följa och vi får känna vad hon känner och vi får se vad hon ser och det, ja det, det är mäktigt hela gestaltningen här och Mildred är ju en så spännande karaktär att få följa också att det, det, det bara gör det Ännu mer intressant. Eh, det är en, en, en väldigt egen figur som har bestämda åsikter om saker och ting, och som eh, eh, verkligen gör nästan vad som helst för att eh, få sin väg igenom när det väl eh, går till kritan och hon målas in i ett hörn och allt möjligt. Så, ja, det, det, är, det, det händer saker när Mildred är i närheten och, och Francis McDormand. Jäklar vad vilket liv hon ger den här karaktären. Man, man känner hennes sorg man känner hennes vrede, man, man känner hennes frustration och eh, obehag och allt möjligt. Ja, det, man får verkligen känna den här rollfiguren och ja, oh, så bra det är. Ja, faktum är att jag skulle vilja säga att alla rollprestationerna i den här filmen är väldigt bra. Alltså det är en bra samling av skådespelare och rollfigurer. Vi kommer ju inte att nämna alla naturligtvis men Mildred hon är ju navet i den här historien. Och en av hennes motspelare i det här dramat, vilket är kanske lite orättvist att säga, men med tanke på att hon utmanar honom med de här reklamskyltarna så blir han ju motståndaren. Och det är ju William Bill Willoughby som är polischefen i området. Och han är väl en ganska så pråper man egentligen. Han är frispråkig. Ja, han är tuff. Ja, han är väldigt landsortsmässig om vi säger så. Ja. Men i hans agerande kan man ändå skönja att han är en man som som tror på lagen, som tycker att det ska vara rätt och riktigt och mm. även om han ser genom fingrarna med vissa saker och kanske tänger på reglerna här och där för att systemet ska fungera smidigare så är det uppenbart att, att han vill inte att gärningsmän ska komma undan han vill inte att saker ska ligga olösta han är en rättskaffens man men han har ett regelsystem som han måste följa, han har steg som han måste ta och han har medarbetare som kanske inte är de mest kompetenta i världen, dessvärre. Han hade kunnat vara en bättre man, visst för all del, men jag tycker ändå att han framstår ganska, ganska sympatisk. Ja, men visst gör han det. Alltså, det, det här är ju inte en, en, en dålig människa på några sätt och vis. Alltså, eh, polischefen är ju en. En familjefar på alla sätt och vis. Han har ju sin, sin egen familj som själva navet i hans liv. Det som han kretsar kring och som han älskar mer än något annat. Men sedan har han ju sin andra familj i polishuset där också som han försöker om och sköta. och som Han nästan ser lite för mycket som en familj. Så han inte riktigt har kanske de stegen han borde ta i en professionell miljö mm. när man ändå har med, med lagen att göra. Och han kanske ser lite väl naivt på, på saker och ting när han väl tar på sig eh, polisuniformen och, och ger sig ut i arbetet. Men det vill inte säga att han... Inte gör allt han kan i sitt yrke. Han som du säger tror verkligen på det här med, med, med lag och ordning och, och brott och straff. Allting ska gå rätt till. Han är en rättsskaffens man i, i slutänden men just i, i Mildreds fall så... Har han inte någonting mer att gå på. Han har utarmat alla resurser han har tillgängliga. Alla spåren har han följt till slutpunkten. Och han ser ingen väg vidare längre. Och även om det skaver honom väldigt mycket inom Det tär på honom. Så, så kan han inte finna en lösning på, på det här brottet. Och finna gärningsmannen. Och det, det, det gör honom illa enkelt och, och ju längre tiden går så får vi ju lära känna Willoughby mer också och det band han har i, i samhället och hur många som ser upp till honom också och eh, hur mycket han ändå har, har påverkat folk och kan fortsätta att påverka folk också. Eh, så att det, det är ändå eh, lite av en, en, en moralisk och... Eh, själsmässig eh, kärna som vi har i filmen här och Woody Harrelson han får ju verkligen fram värmen i den här rollfiguren eh, trots allt, allt mörker och elände som eh, kretsar i och kring Willoughby så så finns det även en glädje där att det här är en människa som försöker njuta av livet så mycket som möjligt och göra vad han kan med det han har och ja, det är det som gör att jag tycker att Woody är verkligen som klippt och skuren för den här rollen. Ja, alltså insatsen här är helt fantastisk. Men nu vet vi ju att Woody Harrelson kan spela riktigt, riktigt bra rollfigurer. Han har ju visat det i många filmer tidigare. Så jag ser ju ofta fram emot när han ska vara med och, och vill ta del av vad, vad har han har gjort den här gången. För eh, han har kommit ganska långt sin sina skoldagar om vi säger så. Där han spelade den här lite tuntiga och små dumma rollfiguren. Nu är han någonting helt annat. Och det visar ju bara på spännvidden hos den här skådespelaren. Att Willoughby dessutom har egna bekymmer och kända hemligheter för på små orter så läcker ju hemligheter alltid ut. Så alla vet om även om de är hemligheter om vi säger så. Och mm. han har ju sina egna bekymmer som han brottas med. Samtidigt som han ska vara den här pelaren i samhället. Den moraliska väktaren och så vidare och så vidare. Så jag har svårt att tycka illa om honom som, som motståndaren här. Särskilt med tanke på vilka krav som Mildred ställer på honom vad han ska göra, hur han ska göra hur saker och ting borde fungera och så vidare visst, Mildred kommer ju från, från en ilsken plats hon har ju en sinnesstämning som är allt annat än varm och mottaglig och han måste på något sätt balansera upp det och ja, det har ju, det har ju sin utveckling naturligtvis och det har sin tragik jag kan inget annat säga än att jag gillar den här rollfiguren och en enorm elog till Woody Harrelson. En av hans bästa roller, tveklöst. Ja, det, det ter honom så naturligt, den här rollfiguren. Han har verkligen träffat rätt här med en... Den, den, den mjuka mänskliga tillvägagångssättet han, han får verkligen fram mänskligheten i Willoughby här och komplicerar förhållandet mellan Mildred och, och poliskåren ytterligare bara genom sin, sin ja, allmänt härliga attityd och sitt förhållningssätt helt enkelt, han, han vill vara alla till lags, han vill att alla ska må bra och ja, det kan man inte alltid få som polischef och därför är det Tuffa val han måste göra ibland och de måste han leva med och man känner att det är inte ett lätt liv som den här karen lever. och ja det är Woody han, han fångar det hela så klockrent så det, det är riktigt, riktigt bra skådespelat. Och ett av Willoughbys största bekymmer på sätt och vis det är ju en av hans konstaplar för... Vi har ju Jason Dixon som är en av polismännen i den här kåren och här har vi ju den största stereotypen i filmen om vi säger så. För här har vi en redneck, någon som är den klassiska sydstatsrasisten som inte tycker om svarta människor och har... Väldigt lite respekt för andra människor, särskilt sådana som inte kommer från orten och så vidare och så vidare. Alltså, alla de här fördomarna som man har mot sydstatare, de finns ju i Jason Dixon. Han är ju äh, så överdriven på många sätt och vis, men samtidigt är det någonting i historien som får en att köpa honom. Okej, okay, här har vi en klassisk sydstatsrasist. Vad, vad mer kan man förvänta sig? Han är någon som kommer att utnyttja den lilla makt han har för att ställa till problem och liknande. Och det gör han ju. Han lever ju upp till sin stereotyp. Definitivt. Men sen börjar det hända saker med den här rollfiguren. Han utsätts för saker och vi ska inte avslöja någonting där för det hade varit en alldeles för stor spoiler. Men han har ju en dramatisk utvecklingskurva och... Det är inte den lättaste rollen att ta till sig. Men det finns ändå någonting där som gör att man börjar tänka åtminstone. Och jag vill ge en enorm eloge till Sam Rockwell som spelar den här figuren. För just vad han får det att kännas naturligt och äkta. Han, han är mm. lite för bra på att spela en sån här rutten och äcklig rollfigur. Men eh, han gör det snyggt. Han gör det äkta. Och han får det att kännas levande på ett sätt som är konstigt <laughs> Ja, i, ibland kan man nästan tänka att, att Sam Rockwell går några steg för långt i porträtteringen av Dixon här men äh, det, det klickar ju det, det fungerar i, i sitt sammanhang här och när man ser tillbaka till, till helheten när man har sett filmen så så ser man eh, vad de försöker få fram i den här figuren på ett helt annat sätt och eh, det blir mer imponerande så ja, den här eh, plattityden som Dixon ändå är det, det, det, det slår man an så, så snyggt och så enkelt till, till första början och sen får verkligen Ja, att vara Sam Rockwell i, i den här rollen och eh, bara sprätta lås fullständigt i eh, sina små <skratt> egenheter här. Ja, ah, det, det, det, det sitter där. Han, han blir lite driftkuckut i den här filmen i, i, eh, i början och eh, filmen verkar driva med honom också och håna honom så snart de, de får chansen och... Eh, Ja, sen så började ju trickla in mer information i den här rollfiguren också. Eh, speciellt när det ganska tidigt faktiskt börjar antyda som förhållandet han har med, eh, med sin mamma och eh, hans eh, familjesituation och så vidare. Och så smått började komma in mänsklighet i, i Dixon också och... Ja det, det, det leder till att den här rollfiguren bara växer och växer och växer genom hela filmen så det här är ju rollfiguren som har eh, störst kurva att gå och som man eh, lär känna allra mest från början och till slut så eh, är det en enorm mängd information man eh, får om, om Dixon, hans situation och eh, hur han väljer att hantera saker, vad han... Eh, söker för stöd och eh, vad det är för saker som kan påverka honom och, och fatta sina beslut och allt möjligt och Sam Rockwell han, eh, han går från klarhet till klarhet här eh, i sin porträttering av, av Dixon och ja, det blir mer och mer imponerande alltså det här är, är riktigt riktigt bra, vi har sett Sam Rockwell i fina roller tidigare men eh, det här är nog det bästa jag har sett honom i Ja, han har gjort mycket intressant tidigare, men det, det här är ju en, en fascinerande roll. Man kan till en början tycka att det är en roll som är lite under honom. Var, varför tar han sig an någonting sånt här enkelt och platt? Och sedan inser man, oj, det, det är betydligt mer i den här rollfiguren än vad man förväntar sig. Särskilt när man ser till relationen till Willoughby som är lite av. Ja, fadersgestalten kan man säga. Mm. Han, han ser inte bara sin polisstation som sin familj. Det är, det är ju även Dixon som ser honom som ja, pappan han inte hade eller vad man ska säga. För eh, han bor ju där hemma med sin mamma och mamman är ju väldigt sydstatsdominant om vi säger så. Det är ju saker vi har sett i tidigare filmer som eh, vi lätt känner igen. Men där är ändå någonting i det som känns obehagligt och fel på, på många sätt och vis och Sam gör ju en, en prestation som verkligen lyfter det till en helt ny nivå och med tanke på var som börjar i filmen och hans relation till Mildred så är ju utvecklingen väldigt intressant måste jag säga, särskilt med tanke på vad Mildred gör mot honom host host, spoiler host host, så ja det, det är en fascinerande roll i en fascinerande film. Som nämnt så, så är jag lite tveeggad mot slutet där och den slutgiltiga stegen på rollutvecklingarna. Men det är snyggt, det är gjort och Rockwell gör det kanonbra. Ja det, det, det finns inte mycket att, att klaga på i skådespeleriet överlag i den här filmen kanske förutom att det, det har en förmåga att kännas lite väl teatraliskt emellanåt. Att det, det blir lite stultat och övertydligt i dialogen emellanåt men det, det, det är jag rätt så villig att förlåta faktiskt för det, det försvinner ganska snabbt igen och man flyter tillbaka in men det är sådana lite små störmoment som eh, kan få mig lite grann ur filmen men, men alltså själva berättelsen har en, en, en sån kraft att suga mig tillbaka in igen att det, det inte är några problem för mig. Men ja, det, det, det är synd att de här små irritationsmomenten finns i, eh, i berättelsen här för ja, det, det är snudd på exemplariskt faktiskt. Och exemplariskt skulle jag faktiskt vilja kalla det visuella i den här filmen också för med tanke på vilken grå film det är, med tanke på vilken jordnära film det är så är det ändå fantastiskt vackra bilder som de får till. Alltså, det är ingen märkvärdig natur, det är ingen märkvärdig miljö, det är ingen märkvärdig stad det är någonting i bildarbetet, i ljussättningen, i inramningen som bara får det att kännas äkta på ett sätt som är ovanligt för en film och samtidigt väldigt cinematiskt, att det känns som en, en stor historia som hör hemma på en biograf. Det är... Det är fantastiskt hur man lyckas ta det lilla och göra det till någonting stort. Någonting pampigt, någonting imponerande att se på. Samtidigt som det är väldigt jordnära. Mm, ja, det, det är ett vågspel där. Men de, de, de har gjort sådana eh, små saker. De har ju. Inget magnifikt foto i sig. Det har de ju inte. Det är väldigt sparsmakat och man bara fokuserar på var man placerar kameran för att få berättelsen berättad så effektivt som möjligt. Men där i sedan så jobbar man ju mycket med som du säger ljussättning, scenografi och färgsättning, inte minst också för att få det kanske lite mer än eh, verklighetstroget men utan att störa realismen där också så mm. man får sig ändå en, en visuell upplevelse utan att eh, förta själva stilistiken och, och alltså eh, bildens koppling till, till själva den jordnära berättelsen utan allt känns fortfarande väldigt, väldigt jordnära men eh, man har ändå gjort vad man har kunnat för att, och, att få till den här lite av den visuella flärden också det, det uppskattar mm. jag väldigt mycket det, det är små, små saker emellanåt men det är tillräckligt mycket för att eh, verkligen få den att, att poppa till lite extra framför ögonen där. Och poppa gör den ju verkligen för den är ju väldigt vacker att se på i sin enkelhet. Och i och med att de får den att kännas så där otroligt äkta så, så blir vissa scener så um, ja, utstickande i, i att de inte känns lika realistiska som resten. Mm. För alla utomhusscener i den här filmen känns äkta, känns rätt, känns nästan dokumentärt. Medan vissa inomhusscener känns som scener. Det här är någonting inspelat i en ljudstudio. Det här är inte i det där huset ute på landet utan det här är kontrollerat någonstans i Hollywood. Och jag tänker främst på i Mildreds hus, i restaurangen och på Mildreds arbete. Det är någonting i scenografin där som känns... Fake. Inte jättemycket fejk men med tanke på vilken hög realism allting annat har så är det någonting i dem som sticker ut lite. Det är någonting som känns <synthetiskt> syntetiskt kan jag väl säga. Jag vet inte om det beror på kameravinklar eller hur de har valt att sätta ihop scenen. Men för mig var det de enda scenerna som stack ut och inte riktigt kändes som att de hörde hemma i den här filmen det som sägs och det som görs är viktigt men, men scenerna i sig kändes inte riktigt lika äkta som resten mm, ja det, det tror jag förstår vad du menar där och det, det, det kan också vara, vara små saker som gör att det, det hela inte det, det, det smälter för en rent visuellt och en del med, med just scenografin och rekvisitan och, rekvisit och att allting ska ju kännas bebott och verkligt när det gäller miljöerna man är i och eh, när jag blickar tillbaka lite medan du du pratar här så kan jag hålla med om att det finns vissa Vissa scener där det känns väldigt konstruerat i, i miljöerna, det, det känns inte hundra procent naturligt och verkligt alla gånger mm. så att det, det, är, det är nog en, en, en ren designfråga att man de inte har riktigt fått till världen omkring dem. Alla gånger för att det, det riktigt ska, ska kännas som en, en verklig plats de befinner sig i. Men eh, samtidigt är det ju också en film där eh, man tar eh, vissa eh, sidosteg från verkligheten i, i, emellanåt för att mm. och, eh, genom det, det, det konstruerade göra det mer verkligt. Och eh, som du säger själva scenerna som utspelar sig där i, de känns ju verkligen realistiska och... Eh, jag vet inte om, om det var ett, ett taktiskt drag där och, och skapa lite kontrast gentemot miljöerna som de befann sig i jag vet inte om det är medvetet egentligen därför att om vi hoppar till en plats som, som Dixons hus så känns det väldigt äkta för här har vi några som har buttat väldigt länge, det är slavigt, mm. det är smutsigt, det är ingrott det känns som att de har bott där i decennier. Men när man hoppar till Mildreds hus till exempel så känns det fräschare på ett sätt som, som antyder att det är nybyggt istället för att det är den där platsen där de har bott och verkat på i decennier. Det, det är nog mm. det som jag, jag reagerar på. De har inte riktigt fått det att kännas... Inbutt på ett sätt som, som det borde vara i den här filmen och med tanke på att de har lyckats i andra scener så känns det konstigt att de, att de har slavat i andra visst man skulle kunna säga att Mildred kanske är väldigt intresserad av heminredning och gör om väldigt ofta och så vidare. Men det finns ingenting i den här filmen som antyder att hon har sådana ambitioner. Tvärtom, hon, hon bryr sig inte så mycket. Det får liksom fungera som det är. Och med en sådan attityd så känns det... Konstigt att hemmet känns så nybyggt om du förstår vad jag menar. De har mm. inte gått om pengar så var skulle allt det där komma ifrån i så fall och så vidare. Samma sak med restaurangen där. Det känns som en scen som de har tagit en lokal, slängt in lite bord och stolar och så är det en restaurang. Och för all del, jag vet att många restauranger fungerar på det sättet. Man tar de lokalerna som är tillgängliga och så inreder man dem så gott det går. Men även här känns det lite för, för nytt och fräckt för miljöns bästa. Hela stan ser gammal och ingrodd ut. Så de här små rena områdena, så att säga, känns som att de sticker ut. Ja du, alltså som eftersom jag kommer från ett litet landsortssamhälle så, så känner jag i alla fall igen mig i, i de här restaurangmiljöerna i alla fall. För så kan det verkligen se ut där. Just inredning och hur det passar in i, i miljön, kanske en stilistisk ton som man har valt, som man försöker följa, Nej, det existerar inte. Man vad man har, vad man får tag på lite billigt, kastar in där och så kör man. Det är inte så, så stor rollans på folk där, så man har inte råd att satsa så mycket heller. Så att det, det, det kändes verkligt för mig i alla fall, och speciellt med tanke på. Eh, hur realistiskt det kände att ha alla landsortspor inne i det som ska vara bynsja, hippa, eh, fräscha restaurang och har klätt upp sig lite extra och ser inte ut och hör hemma där överhuvudtaget. Det, det känner jag också igen så eh, det, det var verkligen en, en tillbakablick för min del. Det, det här kände jag igen i alla fall. Jag, jag förstår vad du menar och visst, absolut, du, du har helt rätt. Men där är ändå någonting som skaver för mig. Det kanske jag som är gnällig eller förväntar mig någonting helt annat. Men jag tänker när man försöker göra en, en konsekvent bild i en film att när man avviker från den, då sticker det ut. Och det, det, det får vi ju ändå säga att det är scener som sticker ut i den här filmen. Men om det är sabbar eller ej det vet jag inte. Jag kände bara att jag ville påpeka det för som nämnt den ser väldigt snygg och genomarbetad ut så jag måste ju få gnälla om någonting. Ja det, det ska man absolut få göra och det finns ju skavanker här också. Vi ska inte säga att det är en, en perfekt film här. Allt är kanske inte hundra genomtänkt alla gånger utan eh, det finns scener som inte ser lika snygga ut rent visuellt som andra men eh, samtidigt finns det också scener som är så bedårande vackra också att man nästan tappar andan också i komposition och färgsättning och ljus och ja, allt möjligt eh, så att det, det är lite hugget som stucket men eh, det är inte en, en film som vill briljera för mycket med det rent estetiska eh, här är det berättandet som verkligen står i fokus och eh, Bilderna som vi, vi får här, det, det är bara tänkt för att försöka stärka berättelsen så mycket som möjligt. Och i det avseendet, tycker jag att det, det, det fungerar fullständigt faktiskt. Ja, det gör det verkligen. Och nu när du sitter och pratar här, så, så att jag tänkte och. Jag misstänker att det är all beröm vi har kastat på den här filmen som gör att jag, jag måste klaga på någonting. Jag menar, vad finns det att klaga på? Och då drar jag i det lilla jag kan komma på. Så mm. det kan vara min snikenhet där helt enkelt. Jag är kritiker, jag vill kritisera någonting. Men med det sagt, ja, fantastiskt vacker film, fantastiskt välgjord. Ljud, bild, allting känns verkligen fulländat på många sätt och vis. Inte perfekt, men för den historien som man vill berätta det budskapet man vill få fram, den bild man vill visa upp så tycker jag att man har jobbat stenhårt på att få en helhet som fungerar och att säga att det inte fungerar vore en uppenbar lögn. Ja, det är alltså, ser man det med... med... Eh, någorlunda kritiska ögon och någorlunda öppna ögon så eh, kan man nog eh, förstå vad den här filmen vill förmedla och hur mycket arbete som ligger bakom det och hur mycket de har anpassat eh, det hela för att få det att fungera. Och, ja, det just sammanfogningen av berättelse och, och det visuella, det, det är någonting som, som verkligen går hand i hand genom den här filmen och det, det har gett mig mycket nöje faktiskt. Mycket nöje, mycket njutning men också mycket förvirring och en hel del förskräckelse för det är ju ingen positiv historia det här utan det finns ju många element som är obehagliga och skräckenjagande på sätt och vis och det är ju det som bidrar till den realistiska känslan. Världen är inte bara en vacker plats, det finns hemska saker också och balansen på det goda och det onda i den här är imponerande faktiskt. Men med det sagt så börjar det bli hög tid för oss att summera den här filmen och Three Billboards Outside Ebbing, Missouri är en väldigt, väldigt speciell rulle. Det här är en film jag inte visste att den fanns förrän du påpekade den och jag kan ju inte förneka att det har varit en, en intressant film att titta på. Och medan jag sitter och suger på mina sista tankar och känslor om den här så är jag nyfiken. V vad är ditt slutgiltiga intryck? Ja, du, vad ska jag säga? Det var mycket som slog mig efter att ha sett tre billboards. och En tanke var att det stod klart för mig hur mycket skräp jag har tittat på den senaste tiden. Martin McDonagh tog mig verkligen med storm när jag såg In Bruges för första gången för ett tag sedan där en film om just olycksaliga lönnmördare det tog oväntade vändningar och allvar och mörk humor och filosofiska aspekter blandade samman och det blev en så överraskande bra välgjord film och med Thrill Billboard så har han gått ännu ett steg längre tycker jag Eh, det hjärtskärande dramat om en mor i sorg griper tag i mig på en gång. Samtidigt är filmen fullproppad med humoristiska element som får mig att dra på smilbranden och fnissa. Och spänningen och ovetskapen om vad som ska hända näst finns ständigt där och, och håller mig på hel Ja, Three Billboards har ett så intrikat och uttänkt berättande att jag häpnar här finns allt och, och typiskt för Martin McDonagh så, så blandar han samman olika synsätt och tematiska grepp och rollfigurer på, på ett fullständigt unikt sätt tycker jag ehm, och det här är en film som kanske kan kännas väldigt överdriven men det är ändå en film som känns så realistisk och så avskalad det som binder samman allt här, alltså historien och, och rollfigurerna där i det är att han, han tar allt på fullaste allvar och han, han verkar förstå människor och, och vad som driver oss. Filmen bygger upp olika läger där man som tittare förväntas och, och just välja sida och allt presenteras till en början som väldigt polariserat. Allt är svart eller vitt men verkligheten är sällan sådan och så leder inte Three Billboards heller. De, de, de grånianserna grånyanserna börjar bli allt mer tydliga och människorna får mer djup under filmens gång. Det är rollfigurer som till en början kanske bara verkar vara karikatyrer får visa upp mer och mer av sin sanna karaktär och, och man får mer förståelse för samtliga individer. Martin McDonough har inte skapat rollfigurer här. Han har skapat levande människor med styrkor och svagheter. Och det komplexa nätverk han har av interaktioner här, av aktioner av och reaktioner, det har man verkligen med storm eh, jag vet inte hur länge det egentligen är sedan jag faktiskt kände att jag fick ut något av en film, att jag såg på någonting som, som utmanade mig och fick mig att tänka och det, det, det är sorgligt det är obekvämt, det är obehagligt och det är väldigt, väldigt roligt i Three Billboards och även om jag kan tycka att eh, vissa scener kan kännas lite för teatraliska för min smak ibland vilket kan, kan störa själva upplevelsen så surdas denna känsla snabbt ut igen och som helhet tar den här filmen verkligen mig med storm. Så, så vad ska man säga? Thrill Billboards det, det är kanske inte riktigt den film som den utger sig vid att vara vid första anblicken och det är just det som är filmens största styrka tycker jag. Martin McDonagh går återigen sin egen väg här och, och det är jag oerhört glad för. Det här är en, en egen film som väcker känslor, så, så Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, det är en film för, för alla som vill stänga ut den kalla världen utanför och, och faktiskt kunna känna något företag. Ja, jag är glad att du äntligen fick en film som, som du kände att nu har jag fått någonting som ger mig någonting, för... Som du nämnde har vi tittat på en del eh, inte lika imponerande filmer på sistone och där blir ju Three Billboards en verklig uppstickare. En positiv sådan måste jag säga. Men eh, jag måste också tillägga att eh, vissa element i historien gör den lite svår för mig att rekommendera därför att Visst, jag gillar när en film inte går samma upptrampade stig som alla andra. Den kanske ger sken att den ska göra det, men sedan tar den en sväng och blir någonting helt annat. Jag gillar det, men jag kan också tänka mig att många andra tittare inte gör det. De förväntar sig en sak, får en annan och blir kanske inte helt nöjda över det, så... Det är ju någonting som jag vill påpeka. Three Billboards har väldigt mycket som du inte förväntar. Den tar steg du inte förväntar. Och det påverkar ju vilket intryck man får av filmen. Vill man ha någonting annorlunda så blir den ju en eh, intressant upplevelse att suga tag i och det är ju en upplevelse som är extremt välskriven, väl skådespelad och väl filmad för oj vad snygg den här filmen är. Alltså jag har inte sett en så här jordnära film kännas så stor och imponerande på det här sättet på väldigt väldigt länge. Här har man inte behövt kasta enorma mängder genererade bilder på skärmen för att det ska kännas häftigt och imponerande. Det räcker med att man bara filmar världen och vet vad man håller på med. Det finns så mycket kreativitet i den här filmen, så mycket fingertoppskänsla och så mycket ja, kreativ passion- Även om Three Billboards kanske inte är regissörens passionsprojekt så märks det ändå att han, han har gjort det med väldigt mycket omsorg. Han har gjort den och skrivit den på ett sätt som verkligen känns. Och vill man ha en rejäl smäll i magen så är det här en perfekt film att ta sig an. Men förväntar man sig en feel-good-film och ett klassiskt drama då ska man nog söka efter någonting annat för den upplevelsen får man inte här. Nah, man kanske kan känna sig lite bra men det blir blandat med en massa andra känslor samtidigt så det ska man vara medveten i så fall. Men det är inte en hopplös känsla man får men det är inte bara glädje heller så ja, det är lite som livet som helhet. Man får sig livet i en lång film helt enkelt. Ja, och mänskligheten på många sätt och vis också. Mm. För eh, människan är inte genom god eller genom Vi är ett spektrum av gråzoner och många av dem passerar den här filmen. Ja, det, det är väl mycket av det filmen vill visa- att just det gråa, det är där verkligheten finns. Det de extrema nivåerna. De, de är inte så extrema som man tror till en början- när man tittar närmare på det. Så, ja, det, det, det är nog många läxor som den här filmen egentligen vill, vill ta, lära ut här- och få oss att förstå och kanske få oss att tänka på åtminstone. Så att det, det är ett stort åtagande- som Tre Billboards har gjort men ja, de har ändå gjort det på ett underhållande sätt och på ett känslosamt sätt så ja, här sitter jag och är väldigt glad av att ha sett en så gripande och emotionell och ibland lite skrämmande film också. Så, ja, det, det ger mig lite konflikter inom inombords måste jag säga. Och jag har en känsla av att samma känslor kommer att hålla i sig för till nästa vecka ska vi också se en, en väldigt omtalad film från en väldigt omtalad regissör som har väckt väldigt många känslor men av ett helt annat slag där vi kanske ska säga att sagan har tagit sig in lite i verkligheten. Ja, som brukligt när vi tacklar den här regissören så är det en liten saga vi ska bekanta oss med men kanske inte så liten alla gånger och kanske mer nära verkligheten än vad vi tror. Och det brukar ju den här karnsköta ganska väl faktiskt, just i, i, i sammanfogandet mellan fantasi och verklighet och det, det element det filosofiska termer som, som forskar mellan de båda världarna och ja vi får ponera vår egen existens lite grann också kanske om man har lite tur samtidigt som man får sig en visuell kick och man, man får den här sagolika världen presenterad framför sig och så någonting som man verkligen kan kan leva in i så jag peppade efter verkligheten i, i dagens avsnitt här så, så kastar jag mig helhjärtat in i, i, i sagans värld nästan Ja, för vi lär ju få en drypande historia att ta oss an med, med mycket hjärta och själ men också en hel del mörker och det är ju den mänskliga naturen som ska ta en närmare titt på och var går gränsen? Vad är människa? Vad är någonting annat? Och den form som verkligheten tar är kanske en helt annan än den vi förväntar oss. Ja, man ska nog inte ta mycket för givet nästa vecka heller för det, det kan säkert ta lite oväntade vändningar under filmens gång och ja, det, det är otroligt vänd inför att se vilka vägar man har valt att gå här när, de, när, när just fantasi och verklighet möts det finns så mycket spännande man kan göra där så jag är lite eld och lågor faktiskt nu inför nästa vecka och se, se vad det är för Eh, Fantasifuster Som vi får ta och, och stifta bekantskap med Och ta till vår hjärta jag, jag, jag är verkligen taggad Så låt oss bara hoppa rakt in I hela härligheten Och se var det leder oss mm, Då tycker jag vi är redo Att eh, kasta oss in under ytan Och se om eh, Vi kan hitta någon kärlek Där nere Men eh, Tills dess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 escape